בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, בה יהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב, אשר מגיד מרדכי על ביתנה וטרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש ויאמר המלך מנעשה יקר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 חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך בסוס, אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס. על ידי איש מסרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש, אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקרעו לפניו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המלך להמן, מהר כך. את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. וייקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש. אשר המלך חפש ביקרו, וישב מרדכי אל שאר המלך, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפורי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אור הבב את... כל אשר קראו, ויאמרו לו לא חכמיו וזרש אשתו. אם מזרע היהודים מרדכי, אשר החילו תלין פה לפניו, לא תאכל לו, לא, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו בסריסי המלך. הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר.